بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اَوْدِنَا لِلَّذِينَا اجازت کڑے شوی دے آئی خلق ہوتا یعنی اعلان کڑے شوی دے آئی قسان ہوتا یو قاتلونا چا غوی سر جنگ دیشی جنگ کولیشی دی جنگ کولو کو کو اجازت دے ولی بے انہم پس ابب ددی چی یقینا دوی باندی ظلم و ظلم کڑے شوی دے وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي اللَّهَ نَصْرَهُمْ دې په مدد کاولوبان دی لقدیرن قامخا تو قدرت لرونکې دې طاقتواله ری الذین أُخْرِجُوا دا دی چې وستلې شي و دې دی مِن دِيَارِهِمْ دُكُرُوا أَخْرَجْنَا بغیر حقن بغیده جرمي شرینا إِلَّا أَن يَقُولُوا دنيما چې دوی وایي ربنا الله رب جمل الله تعالی دے دای جرم دے پدی وجه پدی ظلمونه کیږي الله اجازه ده د جهاد جنگ کولو د غزا ولولا دفق لناس او کناوی دفقو د الله تعالی خلق لرا بعضهم باز بعض لرا به بعضن فبعض سرا لغدمت انی مومنان فوجا کا تران نه د پکولې لغدمت خامخانړ ولي شریبوي سوا میو گرجی در رایبانو در رایبانو عبادت زیوناگ گرجا و بیاون او عبادت د در نصاراو و صلواتون عبادت در عبادت خانه در یہودیانو و مساجدو او جمعتون د مسلمانانو دا جهاد نوی نو دا عبادت خانه با بیا خرابی شوید دکر دین با ختمشو خلقو کفرک پرسیدلیو مومنانو کو جو کاکران د پکول کیږي نو یوز کرو کی ها چې یاد اولشی پاږي کنه په یاد زاینو کې اسم الله کثیرا نوم دی الله تعالی ډیر ولای انصرن ان الله او خامخ مدد کوي الله تعالی من د اغچا سره انصرو هو چې مدد کوي د دین دی الله تعالی سارا سوچ د دین ملګر کیږي الله غفر امداد کوي ان الله یقینا الله تعالی لَکَوِیٌّ عَزِیزٌ خَامَقَ قُوَّتٌ وَلَا زَوْرَ وَرْدِ الَّذِينَ دَاسَ خَلَقَ دِی یعنی آ خلک دی امت ناغم کچری طاقت ور ګلو موږ دویتا دل ارضی په زمګه کې اقام الصلات چې پابندی به پېده مونږه او اتو الزکات او ور کې به زکات او امرو بالمعروف او بیان به کېد نیکي عمر معروف وانا هو عن المنتري او مانا مانا کئ باد منکر نہ بداینا وللہ عاقبت او خاص الله لرد نه خاص الله تعالی لرد انجام دی تولو کارونو وللہ عاقبت الامور او خاص الله تعالی دوپاره دی انجام دی تولو کارونو نه طولو کارونو انجام الله تعالی پات کیږي و ان او ک دو ی تا, تا دروجن و ی تا دروجن کای فقد کذو خفکی جما فقد کذبت قبلهم یقینا دروج نسبت کرو نسبت کړه مخکین مخید دینا او منوحن ان اقلو پیغمبرانو ته هر نسبت دروغ کړي وي قبلهم مخید دینا قوم نوحن قوم نوح علیہ السلام و عاد او عاد و سمود و سمود یانو و قوم ابراهیم او قوم دی برایم علیہ السلام و قوم اللوتن و قوم دی لوتا علیہ السلام و اصحاب و مدین او سیدون کے دی مدین قوم دی شویب علیہ السلام و قدبا نسبت دی دروغو کرشویو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا فا ام لائتو اللہوی فا ام لائتو للکاپیرین فس محلت میں ورک روکا کرانو تا ثم بیا اخذتو هم اونیول ما آغوی لرا پا کئی پا کانا نکیر پس سرنگشو عذاب زما آغوی لرا جا غی انتارو کو ما عذاب زنگو ورکا آغوی تا پاکا ای من قریتین پس دیر دکلو نا احلک ناها حلا کردی منگ آغا وحی ظالمتون او حال دا چه آغوی ظلم کون کیو پا حی پس اغا پریوتل دی پریوتل دی علا اولوشی ها پچتون خلو باندی تبا برباد چیوی دی و دیر معطلت او دیر کویان شڑشی دی دی و قصر مشید او معنی پخی شڑی دی قصر بنگلیر معنی مشید پخی حکلکی اغم شڑپا دی شو تباش الخلق دی اپا لم یسیرو ایانو دوی نگر دی کل ارد پا ملکی پا دنیا پا ازمک که فتوکونا لهم نوچ پیدا شی دوی لارا قلوبن دا تی زلونا یا قلونا بیها چی پویی گی پاگی سوچ دیو او اذان یسمونا بیها یا غوگونا چاوری تلکوی پاگی سارا پا انہا پس یقینا لا تام الابسارو نڈندیگی سترگی ولیکن تام القلوبو او لیکن نڈندیگی اغز زلونا اللہ تی اغا تی صدور چی پس سینو کی دی دو, دو دوی زلو نڈانددی سینی زلو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ او پتا دای سره دوی غوړستانه عذاب نه زر غوړستانه عذاب وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ او هیڅ خلاب خلاف نه تعالی د وعده په لینا وَإِنَّ يَوْمًا أَوْ يَقِينًا يَوَرِثُ عِنْدَ رَبِّكَ پنی زربس تا کا قلب سنت مما تعدون پشان د زر او دا د اغینه تاسو شمار کا وکا ای من خریتن او دیر کلی دی ینی دیر دکلونا ام لئی تو محلت ور کرده دی مونگا لہا اغویتا کلیوالوتا وحی او حال دا چه ظالمتن ظلم کونگی دي ثم ما غستوها بیاونی والماغوی لرا و ایلی او خاص زمان طرف ترا گرزی دل دی خاص ما طرف ترا کلل دي قل تو ور توائی یا ایوہ الناسو خلقو این نهما انا لکوم یقین ز تاسولاره نظیرون ویره دررکون کېیم مبینو نښکاره خکاره ویره در کوم مکو بهې خلاف دی الله په عمل الذي نه آمنو په سا کسان چې مانې را وړی عاملو سالی هااتې سنت سره د پیغمبرې پاک کې مطابق لو غم دوی دپاره والرزق كريم اور رزق عزت والا دے والذینا وکسان شاؤ چ کوشش کئ فی آیاتنا فایتون زمون کے معاجزینا مقابلہ کوون کے داغی سارا اولایک دغ اصحاب الجہیم اور والادی ملغری دے جہنم دی وامرسلنا اور ندلی گلی من قبل کا انا مخي مر رسول هي پیغمبر رسول ولا نبي او نبی الا مگر اذا هر کل چ تمنا غل سل کول الق الشيطان في امنيته ورذول الشيطان ان وسوزي په زړونو د خلکو کې او وق د لستو د هغه کې ان کل چې و پیغمبر د الله کتاب لستو نو شیطان و د خلکو زړونو کې وسوسه اچولی نو قرآن کرل اللہ پاک ماسکر کرل اللہ پاک ما یلقی الشیطانو اغا شبہات اغا وسوسی چھے اچھا والشیطان ثم بیا یحکم اللہ لگو ساقل اللہ تعالی آیاتی آیتنا قبل واللہ اللہ تعالی چھے دے علیم حکیم پوہ دے او حکمتنو والا دے لیجعل دی مقصد د پارا لی اجعل اچیو گردی ما یلقی شیطانو اغشو بهی و سوزی جی اچی شیطان فتنة للذینا امتحان اکسانو لرا فی قلوبهم چپو زلون دیا گوی که مرز مرز دی بیمانی والقاسیت آو دارنگی دی منافقت والقاسیت قلوبهم او دی سخت زلونو دی زلون دیا نه نی دی سخت زلونو والو لرا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ او یقین ظالمان لپشيطاق باید مخ په دشمنې لري کېدي مخالفت وليعلم من نه دشمنې لريې دي الَّذِينَ عال الذينا او دې دپاره چې یقی نو پیاکه سال او علمه چې اللم ورکې شوي دی نه چې یقین دا ال حق په ج ر شتیاې حقې مرب کاطرب د نو ایمان بر راړي په دبانې توبہ وبتا نو خن نرم بشی له دتا قلوبهم زړه زده وي و ان الله ته توبہ تا اجر نرم شي دتا زړه زده وي و ان الله يکن الله تعالی لا هاد الذین خامخ ہدایت کوم ګره خلق لرا چې مومنان دي و ان الله يکن الله تعالی لا هاد الذین امنو رسوی الاسرات مستقیم لاری نغیتا برابر لاری ترسی وَلَا يَزَالُ او همیشہ بذی اللَّذِنَا کَسَانْ کَفَرُوچِ کُفَرِ کَرِرِ فِي مِرْيَتٍ مِنْهُ فَشَكِّدُ دُنَا حَتَّى تَرْدِ پُورِ تَعْتِيَهُمُ السَّاةُو چَرَاشِدُوِ تَقْیَامَت بَغْدَتَنَّا سَابَ نَاگَحَانَا اَوْ يَاتِي او یا دوی عذابو بے خیر بے خیر دا دا راشی دویتا عذاب یوم اقیم عذاب د ورځ شند به خیره به خیر ورځ نشن لا چې خیر په جنشت عذاب تورش کرا شي د دین انتظار کوي الملک یومئذل بادشاہی په دغ رز کی لله صرف د الله تعالی دا یقومو په سلبه با کوي بینهم په مځدوی کې فلذین امنو په ځکه سان چې ایمان را وړي دې وعامل الصالحات اعملوا نې کړې دې په موافقت د سنت په جنات النعیم په جنته نو د نعمتونو کې به وي او الذین کفروا او اګه سان چې کفر یې کړو او کذب وو او درو جن کې بیاات نه ایت نه ته مونږه او الایک لهم پس دکان عذاب مهین عذاب ذلیل ته ان کې دې شر مون کې دې او ا کسان چې هجرت وکړې په سبيل الله د پاره د دین د الله تعالی د الله په دین کې د الله د دین لپاره هجرت ثم بیا قتل او جلشو او ماتو یا ملشو یعنی په خپل مرګ ملشو یا د چا د لاسه شهیدان شول لا يرزو قنہم الله قام به ورګي الله تعالی دوی ته رزقن حسنا روزي خوستا الله یقن الله تعالی لاغوا خیر و رازقین خامخا فروزی ور کون که ده لیو خامخا داخل بکڑی دوی لرا لیو دخلنهم خامخا داخل بکڑی دوی لرا مدخلا زائد داخل دوتا تا نهو چې دوی بای فخوی و الله اللہ یقین اللہ تعالی لا علی من حلیم خامخا کوئی دیر سبر کون که ده را لیکا یقینی دیکھورا وا من عاقبوا چا کے بدلوا غ سلبی مسلمہ او کہ بدی پشان داگی چد دلر تکلیف اور کڑے شے دے ثم بیاگو ی ظلم کڑے شے دے ذات او شو علی پاغ باندے لا یانسورنہ اللہ خام خام مدد بکئی دے سر اللہ تعالی ان اللہ یکن اللہ تعالی لا عفو غفور ما کی کہون کے با نہ کہون کے مدد بأن الله قد وجد ييقن الله تعالى يولج الليل ويرن نبات يشفل رات النهار قورسكي ويولج النهار الليل اورن نكاي ورن نبات يرز لرا پيشواكي وان الله ييقن الله تعالى سميع الرصوري بصير الرسيني ذلك دا مدد قد وجد بأن الله बेशक الله پاک چه ده هو الحق اغادا بندگی کول حق دا هو الحقو اغا رشتیار بندگی دا غا حق دا وانما یدعونا او اغا او یقینا ما یدعونا یعنی بند... وانما یدعونا او یقینا یعنی بندگی کول ده چا چاچ یدعونا من دونهی شرا مدد شوی سواد اللہ تعالینا هو الباطل اغا باطل دا د بغیر الله عبادت دا باطل او د الله تا عبادت دا حق و الله اللہ و یقین اللہ تعالی هو الالی و القبیر و چست دیو ماغل و والا دی لی ازاد دی علم تر آیت نگوری ان اللہ و یقین اللہ تعالی انزل راور و, را و لیده من السماعی دا اسمان دے طرفنا مان او باران فتصویح الارض و پس شیر ازمکا ان په توسبه او ګرځیز مګه محذر شنه لکه باران وشي څوخص الله ز مګه شنه کې ان الله حي يقن الله تعالى لطيف خبير ډير بارې پنده خبردار دي مهربان دي خبردار دي لهو ما في السماواتي خاص دي هغه په اختيار کې دي هغه سپاسمنو کې دي و ما فلر دي او هغه چه په اس مګه و ان الله يقن الله تعالى له غنیو خ هغه د ب حاجته ال حم د ست شوي علمطه نهګور تو الله قن الله تعالڅه لکوم ستاسوو د پااره تااب کړدي یعنی نګورله پا ستاسو د وس د لاندې کړيدي ستاسو د پایې دپاره الله څخره لکوم الله پاک ستاسو د وس لاې کړدي ستاسو پایې دپاره کړدي ما پی الارضی آرچ پوزمک چی دی والقلق و چشتائی تجری پی البری چی روانی دی پدری آرکی چیشتہ روانی دی پدری آرکی دی امری ہی پا حکم دی اللہ تعالی سر را و یم سکو سما اور را ٹنگ کڑ دی آسمان لارا انتقا در اپری وطلونا علال ارد پزمک باندی چوننو قردی چی پزمک اسمان ٹنگ کڑ دی اللہ بی نی مگر حکم دی اللہ باندی کل غردین الله امر په کی د الله نه نه غردیږي په الله الله تعالی بن ناس په خل کو باندي لرو الرحیم شفقت کوون یا رحم کوون کړي یعنی زیات رحم کوون کړي وہ هو الذی او الله پاک اخذ ذات ده احیاکم چې ژوند کیږي تاسو ثم یمیتو کوم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا ژوند تاسو ان ل انسان لکفورن انسان قامخ ناشکر دی لکل امته دپارد هرې کلی جال نا مونږه قرکړې ګرځولې منسکن طریقې د بندګۍ طریقې زبې غوم چې دوی چلیږي دا چې ناسکوو چلیږي پاغي باندي انې مونږ هر امته لرا مقرکه یو طریقې د بندګۍ چې دوی چلیږي پاغه طریقې له ینااز نه کا په دوی تا او نهباې د کار نه کل امرري د کار نه په وجه د چګړی سره په دیینکې ودو الا ر کا او دعوت ووررک وختپل رته رته رته را خلکو غړه ان نهکه یږې نن تلهله خودن خا مخ ته برابر باندې ان جاادلو کا او که دوی جګړه کوي تا سره فل الله نو پهوایتو اللہ تعالیٰ آلمو خبو یا دے بما تاملون باغ چتاسو کم کرو نا کوئی الله اللہ پاکچے دے یحکمو پی صلبو کی بینکم استاسو پامینس کی یوم القیامت قیامت پورس کی فیما کنتم پیہی باغ سیز کی چتاسو یہی پاغی کی تختلف و نختلاف تون کی علم تالم آیا تنب ہوئی گی تنب گی ان الله ييقين الله تعالى يعلم كل شيء ما في السماوات فيारस सीजनو باندې چاسمان کی دي والارض يزمګه کی دي يعني علم کلي الله سره دي ان ذلك يقينا دا ټول کي كتابن په كتاب غين الله يسير الله تعالى باندې ويا بدون او بندگي کي من دون الله سیوا د الله تعالی ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به اغه چاجه عبادت پیدا اغه چا جنت نازل کړه پاغي باندي سلطانن هس دلیل و ما لیس او د اغه جای باندې دوی جنشت د دې جره پاغي باندي به علمون سایلم عبادت د غیر الله د ریس علم نشته او نشت ظالمانو له من نصیر ن اسمدګار مشرقینو له وایذا توطلا لیم او کوم وقت چېستلی شي په دوی باې آیانا توننازمونګا بنا نښکاره تاریکوو پیژې تو فی وجهه الذينا کپرو په مخونري کاسانو کې چې کفرې کړی دی ال منکاره به توش خپ وشي داس لګیا د یاګاګونه نزده ده یستونا چه حمله اوکڑی باللزینا پاکستانو بانده یتلونا لیکن چه بیانه پا دوی بانده آیاتنا آیتنا دومنگا یعنی پر کم چه مسئله بیانه آلم لگیا ده توحید بیانه ده بیمانو پا خلقو پا په با تا گوری چه خپکی گی و تروشوی او قریب ده چې حمله اوکل پا بیانه اونکی ده دین بانده قل تور تو آیا اپاو نبیوکم نو خبر درکنم تاسوته نه خبرو تاسو به په ډیرنا کاره سره من ظیکم د دی نه چې تاسو دین باندې خوششي نه زیات نخشه د تخوایم نه نرو چاغ ور دی سرکې و په آخر کې و په دا نه مفرده را وړی دی تا د پاه ور دی تا د پاته به وروي ته به په وور کې تا د بدن نه به ور را وي دا ټول په کې داخل دیارغ ور دی ګوره وا د الله هو द ک د دغی الله تلا الذيना کپرو کسانو سره چې کو پرې و, و ب الممسیر او بد ځای د وگرددي دلو دغی ورتا یا یوه الناس خلکو زری با م یو میثال پ தېو نو غ کېد لغ غ مثالتا ان الذينا یقینا کسان ت د اوننا جدسو ورته را مدد شواي رابال تاسو من دون الله بغیر دے الله نہ ثواب دے الله تعالی نہ لن يخلقوا ذبابا ইচ্ছে نيشي جوړول پیدا کول یو مچ لرا تاسو جلانه ثوابل چاته رمضان ثواي او هيس یو مچ نيشي پیدا کوله جناتس الخلقد بير سي زنا پکي کم دي الله نے پیدا کړی دا ناتس الخلقت والا نيشي پیدا کوله ولا ذج سماعه له اگر کټول را غون شي د مچ پیدا کولوته و یا سلووب هم ضبابو او کچری او تخت د دو نه هغه مچ شینسیز لا يتن غدو هو من هو نشي خلاصول هغې لره دغ نه هغه تختولې مچ نه نشي متغ دی ځ او پطالې کم زورې د غختتون کېول مطلو با او د چانه چې و وخت نه کېد شيینی سووک چې غواړي غیر اللہ ندام کم زورے دے اوچہ چا چان وغاڑی اغم کم زورے دے یعنی مچ نشی پیدا کول اللہ پا گوئی وہ مشرک لکس ہو چکا ما قدر اللہ عزت ندے کڑے توی دے اللہ تعالی حق قدری ہی لایق عزت دیاغا سنگ اللہ لر عزت کول پکارو اغس عزت دی خلکو نکڑا این اللہ یقین اللہ تعالی لقوی عزیز قام طاقت دعا لا زور ور دے الله اللہ تعالی کہ دے یستفی ورکی من الملائکه دے ملائکونا رسلن پیغام رسون کہ رضیگی الله پیغام رسون کہ رسل و من الناس او انسانانو نا ان الله یقن الله پاک سمیع ہر سا او یوریدون گرے بصیرون لیدون گرے ہر سو بینی یعلمو ما بینای په هر هغه حال چې وړاندې د دو نهدي وما خلفهم اوا هغه چې روسته دو دوی دودي و الله یو خاص الله تعالته تررجول مور ورګزولشي ټول کارونه او یو کار الله ته ورګزولش یا یوه الذي نه آمنو ایمان واو آم نور کوو روو کوي وسکدوسیده کوي واابدوه بندې خاص ه به وَأَعْلُلُ الْخَيْرَ او قَوِيدُ خَيْر كَرُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ نه خامخا به کامیاب شئ او جهادوا فِي اللهِ او جهاد کوې په لار د الله تعالی کې حق ته جهادې پورا جهاد حق جهاد معنی پورا جهاد کوشش وکې پورا کوشش هوج تباكم أغ الله وګړې تاسو د پاره د جهاد وما جعلنا ذلك غرذول الله تعالی علیکم بتا سبان فدین فدین کی من حرج ان ہستن کیا انمانہ تاદેશ کو زوال اللہ تابیکی دینا ملت ان <تصفح> اللہ پا وما جعل علیکم فدین من حرج ندگر ذول اللہ تعالی بتا سبان فدین کی ہستن کیا <تصفح> <تصفح> مله دادي کوم ددین د پلارو ستاسو ابراه م چې برې سلام هغهه په نقشه راان شيئ ملت دی بر په راان شي تاې ئ هو سمما کومل مسلینا هغه تاسوله نوم کې خودلی د مسلمان من قبلو مخکې ددي قآنا په نور کتابون کې و هذا او په قآ کې اونم تاسو مسلمان ویللی شوي لاکونه رسولو دې د چې شي پغمبر شهیدن گوا رسوان کے دین علیکم تاسو تا و تکونو او شیطاسو شهدار رسوان کے علناسی رسوان کے دین نورو خلقو تا یعنی پیغمبر با تاسو تا دین رسائی آتاسو با نورو خلقو تا دین رسوائی پا اقیم الصلاة پس پابندی کوئی دی منزو و آتو زکاة و ورکوئی زکاة و آتو سیمو او کلکش پا دین دی الله تعالی پوری هو مولا کومه غستاسو مولا د مددګارد دوس مد په نیعمل موله نو خ ملا د اللهوننیمن ننسیر او ق مدګار د الله تاالله الحمد الله سرې ح سر